Itt? És most küzéleti háttér magazin, János. Én eredetileg villamos mérnök vagyok, és mindig nagyon érdekelt a rádiózás. Mellettem pedig egy kertész mérnök áll simén Árpád. Ő fogja elkezdeni azt a dalt, ami az utóbbi időben szinte szignálá vált a klubrádióban. Jó estét, jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Maradjunk az Index címnél, legyen ez... Mai műsorunk címe. Kunce nem dörmök többé a klub rádióban. Egy téma a több felvonásban. 2013. október 24-e csütörtök. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy ha bár a műsor végéig el kéne érkeznem a történet végéig, ha telefonálnak és rövidek lesznek és a témához kapcsolódnak, akkor ezt szívesen fogadom szerda délután Csütörtökön délelőtt 9 és 10 óra között. Megismétlem ezt a műsort, akkor természetesen ez a telefonos felhívás már nem vonatkozik önökre. Elérhetőségem 353-94-51. 2013. október 24-e Csütörtök 21 óra. 50 perc. Közlemény. Kunce Gábor az október 23-ai ünnepen a média színpadáról átlépett a politika színpadára. Látványos sikerére a Klubrádió minden hallgatói és munkatársa büszke lehet. A kampányhoz közelhetve a médiumokra még szigorúbb szakmai és etikai szabályok vonatkoznak, mint máskor. A Klubrádióban a műsorvezetők nem résztvevői, hanem közvetítői a politikai versenynek. Másokkal ellentétben mi komolyan vesztük az etikai normákat, ennek is köszönhetően tekintik oly sokan rádiónkat a közszolgálati adónak. Konze sokat köszönhet a klubrádió, nem csak szellemes és felkészült munkatársat ismerhető meg a személyében, hanem rendkívül fegyelmezettet is. Politikus, fe, politikusi fellépésének a ténye és nem a minősége összeférhetetlen a rádió státusszal, ezért ezen a téren születeltetjük a közös munkát. Szurkolunk neki, de visszavárjuk. Minden eljő majd az a fényteli nap, minden népünk vagy hirtelen szintval? Vajon mely egyben megyünk urna elé Borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem Én fejem nem szülik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag Szemre vételezem azt, hogy az mi?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 Két Facebook bejegyzés Piku Andrástól október 24-én. Első. A második egyébként maga a klubrád, vagy az első maga a klubrádió közleménye, a második pedig Piku András. Kommentje, magát a közleményt még egyszer nem olvasom fel. Október 24 e Budapest környékén. Hazajöttem a színházból, megtudtam a hírt, sok barátom engem kérdez. Nagyon sajnálom Kuncét, nem ismerem a részleteket, nem tudom miért és hogyan, milyen módon és mennyire vele megbeszélve. Van minden mindenfelé, Gábor felé, aki a kollégám és a rádium felé, ami nem csak a munkadom, hanem az elmúlt ki, pont, pont, pont, tötö, nehéz három éven történetét jelenti. Az ember első körben próbál racionális, értelmes keretet találni az ilyen iszonyatosan nehéz helyzeteknek. Közben kapom az információkat és az érveket, és nagyon sok meggyőző közülük. Engedjétek meg, hogy most emészem egy kicsit, nem megfutamodás, de tényleg nem tudok mit írni. Ja, és holnap reggel én a műsorvezető, és még nem készültem semmit. Jó, Jó mindenkinek! Talán először arra kimondatlan kérdésre válaszolnék, hogy miért vagyok itt.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 2013. október 25-e, Orosz József bejegyzése. Egyrészt szeretném tudni, hogy Mesterházi Attila felhívta e vicseket a Klubrádió főszerkesztőjét vagy sem. Innen Kanadából nem tudom megmondani, hogy vicsek rácsapta-e a telefont. Aztán szeretném tudni azt is, ha a Klubrádió éppen ma jött rá, hogy koncegábor a politikai színpadra lép, Korábban senki nem hallotta az ostsugázott társadalmi hirdetéseket benne Kuncéval, mint az október 23-ai ellenzéki demonstráció szónokával. Meg azt is szeretném tudni, van-e egyáltalán a Klub rádiónak szakmai vezetése, aminek egyébként legkésőbb csütörtök este nem tűnik fel, hogy másnap Kunce műsort vezet, majd tökéletesen abszurd módon Sovanyi Zoltánnal, zárójel, aki egyfolytában a demonstráció idején éppen tollaslabdázott, zárva, elemzi az előző napi demonstrációt és a felszólalókat. Azt plána érdekelne, hogy a szerdai demonstrációr éppen kunce miatt lelkedező Váradé Júlia helyszíni tudósítót jól lehet ebben a szakmai mivoltában nem ismerem, senki nem hallotta? Ő még ott van? Mert ha igen, akkor végképp nem stimel a dolog. Most tetszettek ennyire finnyásak lenni meg akkor is, amikor Mihancsikot méltóztattak az állítólagos kiegyensúlyozatlansága miatt kipatorolni? Zárójel. Azóta sem értem, egy éjszakai értelmiségi műsorban mondjuk nádast hellett mégis kivel kell egy kiegyensúlyozni, mondjuk Szentmihályi Szabóval és Fritz Tamással zárva. Meg érdekelne, akkor éppen finnyásság csökkentő tablettát szedtek, amikor Mandur Puh, lendvai, íj, vagy éppen a szerencsejátékvezér vezér előszobájában kellett ücsörögni, hogy jön -e a lé vagy sem, avagy a táncsics alapítványtól kuncsarogni. Vagyis érdekelne ennek a morális és szakmai fertőnek és felelőtlenségnek a magyarázata, érdekelne a DK szavazók és egyben klubrádió támogatók nyilvános és folyamatos megalázása az élőadásokban, Zárójel, lásd, mit lehet tenni a bolgár műsorában túlsólyban lévő dk betelefonálók ellen topik megbeszélése a hetes stúdióban zárva. Legfőképpen az érdekel, hogy a Klubrádió túlélésért folytatott szabadságharc és pénzgyűjtés kizárólagosan a csatorna megmentésér szólt-e, avagy végre sikerült a Jókai utc és a Bokor között egy gyümölcsöző és elftársi kapcsolatot kialakítani annak reményében, hogy a választások után a legerősebb ellenzéki párt megnyitja a pénzcsapokat, és ebben természetesen bezavarnak a dk hallgatók, bezavar kunce, Ám a szakmaiság vagy egy csatorna szakmai irányítása, mint alapkövetelmény, az eltársak a helyzet fokozódik miatt folyamatosan vesztésre áll, ám a baráti bevételt jelentő tefalletovonok legalább funkcionálisan működnek. A klubrádió esetében a szervilizmus mióta a túlélésért folytató szabadságharc szinonimája. Ez kérdés, tehát megismétlen még egyszer. A klubrádió esetében a szervilizmus mióta a túlélésért folytató szabadságharc szinonimája?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 Te magyar 2013 október 25-e válasz Orosz József bejegyzésére, melynek a címe felhívta a -e mesterházi Attila Vics Ferencet. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy habár az itt és most nem a jól értesültek krónikája, maga a történet erőteljesen ki ragadva a szöveg környezetéből és csak azok számára érthető, akik tudják, hogy ki az a kuncegábor tudják, hogy mi az a Klubrádió. Tudják azt, hogy Klubrádióban milyen műsort vezetett az ötös tagjaként Kunce Gábor, és így tovább, és így tovább. Most például tudni illik, hogy ki Vicsek Ferenc, ki Orosz József, illetőleg ki Mesterházi Attila. A rövid válasz a címben feltett kérdésre nem, mármint hogy felhívta-e Mesterházi Attila Vicsek Ferencet. Pedig ha nem santán fondoskodni akart volna Orosz József, ha tényleg érdekelték volna a mindenféle ajasságos sugalmazó kérdéseire a válaszok, akkor felhívott volna. Amúgy hálás vagyok Józsinak, mert lehetőséget ad az összes persze nem csak jó indulatú kérdés megválaszolására. Első pont. Mesterházi Attila nem hívott fel. Zárójelben a felhív megnehezítette volna a döntés zárva. Kettő. Nem csaptam rá a telefont, mert nem hívott fel. Három. Amikor a hirdetések mentek a klubrádióban, és Kunce neve is elhangzott, akkor abból levontuk a merész következtetés, hogy Kunce fellép. 4. Nem tudtam viszont, hogy másnap a saját beszédét is értékelteti a saját műsorában egy elemzővel. Zárójelben neve most nem érdekes. 5. <coughs> Elnézést. A klubrádió közleménye utal arra, hogy Váradi Júliával közösen láttuk, hogy milyen népszerű Kunce Gábor, milyen sikeres a rendezvényem. 6. A fényesség csökkentő tablettát, ha még marad a rész a készletből, orosz Józsefnek abból kérek, mert még soha nem próbáltam ki, de szerencsére nem is volt rá szükségem, mert soha nem jártam se Mandúr, se Lendvai, se Puh, se SRT vezérelőszobájában. 7. Morális és szakmai fertőnek és felelőtlenségnek beállítani azt, hogy a műsorokban vitatkoznak a szerkesztők a klubrádió támogatóival, szimpla aljasság. Ha előfordulna, hogy bárki megalázodnak a műsorban, bármikor Józsi jelez, azonnal korrigáljuk. Persze látjuk az egyre élesebb vitát a dk és az msz és hallgatók között, és amennyire lehet tompítani szeretnénk, de soha nem elvtelenül. 8. A pénzzel kapcsolatos kérdés teljesen értelmetlen. Annyira elborította az indulata szerzőt, hogy azt kérdezi, azért gyűjtöttünk-e pénzt, hogy ne legyen rá szükség, mert a Jókai utcából kapunk eleget. A válasz azért gyűjtöttük, mert nem kapunk eleget sehonnan. Lebeszélni a támogatókat a klubrádió támogatásáról magasztos küldetés. 9. A klubrádió esetében a szervilizmus nem a túlélés stratégiája. Itt csak levettem a kérdőjelet a mondott végéről. A kérdésben rejtett gyalászkodás furán hangzik olyan valakitől, aki szervilizmusból nagy űrt hagyott maga után. Tíz. Józsi, nem tanítanám a kérdezési technikád egy uniós iskolában, ha a tárgyalagosság lenne a tantárgy. Csak ezek lennének a kérdéseim. Ja... És várom, hogy belepiszkítok a saját volt fészekembe minősítést. meglász rá a válaszom? Ha mondjuk betelefonálok a bolgár műsorba és felteszem ezeket a kérdéseket, akkor választ is kapok. Jó estét kívánok mindenkinek! Talán először arra kimondatlan kérdésre válaszolnék, hogy miért vagyok itt. Én eredetileg villamosmérnök vagyok, és mindig nagyon érdekelt a rádiózás. Mellettem pedig egy kertészmérnök áll, Simén Árpád. Ő fogja elkezdeni azt a dalt, ami az utóbbi időben szinte szignálá vált a klubrádióban. Nem tévedek, most Sándor Klára Facebook bejegyzését fogom majd felolvasni. 2013. Október 25-e. András, Piko Andrásnak válasz, reagálás. András, 2012. Februárjában, amikor Kunce az S.P.E. elnöke lett, Vicsek Ferenc mondta neki, hogy ha a politikai szereplés komolyá válik, akkor az nem egyeztethető össze a rádiózással. Kunce azt mondta, érti, majd szóljanak. Akkor még benne volt, hogy létrejött egy gyűjtőpárt, Kunce esetleg jelölt lesz egyéniben. Azóta nem szóltak. Ezeket onnan tudom, hogy működő elnöksége van az Egyesületnek. Zárójelben volt. Ma már tudjuk, hogy egyik sem valósult meg. 23-án Kunce a színpadon is elmondta azt, amit korábban sokszor elmondott a tévében. Egyetlen listára sem akar fölmenni. Nincs sem az MSZP, sem az E14, sem a DK egyéni jelöltjei között. Nyilvánvalóan nem indul sem a SEMA, sem a liberálisok, sem az LNP, sem az MSDP, sem a 4K, sem a kommunisták, sem a Fidesz, sem a Jobbik jelöltjeként. A MOMA nem indul a választáson. Tehát a dolgok jelegi állása szerint Kunce nem indul a választáson, ahogy az SPL sem. Akkor mitől éppen 24 élet jobban benne a politikában, mint 2009-ben, amikor az SDS parlamenti képviselője volt? Megjegyzés, 2009-ben kezdődött Kunce Gábor klubrádióbeli szereplése. Zárva. És egyéb iránt szólni előre szokás, ez most itt komolyá váló politizálás, ergo válaszon. Nagygyűlési színpad vagy stúdió. Már persze, már persze polgári illemszabályokat követve. Zárójeles megjegyzés, ez csak a tiszta információ kedvéért írtam le, bár hogy elnézem a különböző hozzászólókat, különböző helyeken a klubrádió hallgatói pontosan ugyanolyan kritikus gond, kritikusan gondolkodnak ezzel az ügyel kapcsolatban, mint amikor a napi politikai egyéb híreit hallják. Sok segítségre tehát nem szorulnak. Sándor Klára 2013 oktober 2020.. EÍgybengyünk úrna elé borí tékba bezár szamozattan. Vajon mely egyben csak ezt érdezem, éns helybb nem szilik róton forogni. páni felvilan csak úgy távlatilag szedre az, azt az mi. Ebben a pillában a műsor éőle bonyolítású, abban telefonnal be lehet kapcsolni, ha az a témához kapcsolódik elérhetőségem,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 és a méltóság, amivel szavazó, előtt úgy, mint a híbert az árja. Egy választás, be sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elromtott-e marha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elromtott-e marha magyar szavazó. Mihancsik Zsófia Galamusz 2013. október 26-án. Két megjegyzés a klubrádióról és az etikáról. Nem fogok véleményt mondani a klubrádió elképesztő döntéséről, noha a jelző mellett, amely korán sem meríti ki a véleményemet, oldalakorá tudnék érvelni, mert ezzel újra kezdeném azt a vitát is, amelyet már lejátszottunk akkor, amikor kirúgtak, ott hagytam őket. És nem akarom újra elverni rajtuk a port, lényegében ugyanazért most, amikor egyébként is bajban vannak. Két megjegyzésem van. A félreértések elkerülése véget, nincs olyan etikai norma sehol a világon, amely egy magánrádiónak előírná, kit alkalmazhat műsorvezetőként. Ha akarja, beülthetheti hetente háromszor mesterházi Attilát, de akár von a Gábort is a műsorvezetői székbe. Egyik sem etikai, hanem piaci döntés. Csak azt kell mérlegelnie, hány hallgató tasít el magától, vagy éppen volt az egyik és a másik döntésével. A magárrádióra egyetlen közszolgálti norma érvényes, hogy a hírműsorai megfeleljenek a széleskörű alapos és hiteles tájékoztatás kritériumának. Zárójelben ezt is fel lehet rúgni természetesen piaci per politikai megfontolásból. Zárva. A másik, koncegábor Gábor akármilyen színpadra, akármilyen minőségben áll fel, megmarad hiteles embernek. Zárójelben ennél fogva hiteles műsorvezetőnek. Ő igen. Úgyhogy hagyjuk az etikát, zárójelben, meg a nagyképű okoskodást. Jobb ürügyet kellett volna találni, mert így mindenki hihető magyarázatot keres, piacit, vagy politikait. Ilja Miancsik Zsófia a Galamuszon 2013. október 26-án. Talán először arra kimondatlan kérdésre válaszolnék, hogy miért vagyok itt.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 Egy napot visszalépünk, emlékezetem szerint október 25-én volt a megbeszéljük vendége Kunce Gábor. Erről a Klubrádió a hollapján számol be. Olvasom. Rádiónk egykori műsorvezetője szerint azzal nem lépett politikai pályára, hogy egy ellenzéki rendezvényen felszólalt. Az Kunca Gábor ugyanakkor elismerte, hogy érthető a klubrádió döntése. Az egykori, politikus az, az egykori politikus emlékeztetett arra, itt rosszul van írva elnézés a tévedésért, és elnézés az összes többi olvasási hibáért, hogy a beszédében kijelentette, semmilyen politikai posztot nem vállal, csak a kampányban segít, ha arról van szó. Szerinte nem kell büntetni a klubrádiót, mert szükség van erre az orgánumra. Kunce Gábor ezért arra kérte a hallgatókat, hogy továbbra is támogassák a klubrádiót, ő maga is ezt fogja tenni. Nem vagyok hajlandó lábujjhegyen elmondani a véleményet, nem akarnám úgy csinálni, hogy folyton azt kelljen mérlegelnem, hogy mit mondhatok és mit nem, mondta Kuncegábor. Gábor. Arató András szerint, ő a klubrádió elnök igazgatója, tehát Arató András szerint a klubrádió hitelesség az egyik legfontosabb értéke. Azt kellett mérlegelni, hogy politikai fellépés volt a -e Kuncegábor Gábor részéről október 23-án. Arató András hangsúlyozta, hogy szó sincsen kirúgásról. Az elnök vezérgazgató szerint az abszurd helyzet, hogy Kunce Gábor a beszéd elhangzását követő második napon egy elemzővel beszélte át azt a rendezvényt, amelyen ő is fellépett. Arra felvetésre, amikor idejött a rádióhoz, még parlamenti képviselő volt, Arató András azt válaszolta, hogy 2009 őszén Kunce Gábor bejelentette, hogy visszavonul a politikától. Nem is biztos, hogy helyes döntés volt akkor alkalmazni, de kételyek mellett elfogadta. Kételkedik a mostani döntése jogosságában is, de morális, etikai alapon nincs kétséget tette hozzá, mármint Arató András. A beszéd tartalmával nem volt probléma, mondta ismét Arató András, annak ténye volt a gond. Mindenkinek szíve joga támogatni vagy nem támogatni a klubrádiót. A hallgatók, ha körülnéznek a médiapiacon, azt látják, hogy mindenhol pártmunkások dolgoznak, ezzel nem akarok azonosulni, jelentette ki Arató András. Szeretném elmondani, hogy itt, akit most hallanak, nem tekinti saját magát pártmunkásnak, de rólam nem szól ez a közlemény illetve nem szólt az a műsor vissza. Arra a felvetésre, hogy az MSZP kedvére tenne a rádió, az elnök vezérigazgató azt mondta, a 12 éve indult rádió történetében soha nem fordult elő olyan, hogy bárki is kísérletet tett volna arra, hogy meghatározza kivezethet műsort, és ki nem. Az ügynek a 92.9-es frekvencia ügyéhe sincs köze tette hozzá, és itt egy, ismét egy olyan utalás van, amelynek magyarázata meglehetősen hosszadalmas lenne, ezért kiretik elnézés, de a 92 frekvencia elnyerésével kapcsolatban itt most se hosszabb, se rövidebb kommentet nem hallanak. Borogni. S bármi felvillan, csak úgy távlatilag szenre védelezem azt, hogy az mi! Türed éjszakról névi éjszaki fény, de bele nyúlhat a rusz mebbe mancsak.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 Most szerda délután van, vagy szerda kora este, nézőpont kérdése, most betelefonálhatnak a témával a kapcsolatban, holnap csütörtökön 9 és 10 óra között, amikor megismétlem ezt az összeállítást, már nem lehet betelefonálni. Ha telefonálni akarnak, most megtehetik elérhetőségem 353 9451 csak és kizárólag a témával a kapcsolatban. Punce nem dörmök tovább a klubrádióban. Tőled úgy fél leheko, hogy elrohonkod, De marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fénytelinnak, midő népünk majd szint valami villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, Hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, De belenyhúlhat a russz megbe mancsak,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 pedig több vas éne a tűzhalopó, ha már védtelen nép, aki tartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vas? Kérdem, ha lépünk majd hirtelen színfal. vajon mely egyben megyünk? Elé, ja. Halló, jövök egy hiányok, Fiala úr. Jó estet. Fia fia, fiala úr, kérdezném önt, hogy ebből a nótából ez a te marha magyar szavazó, ez nem zavarja önt? Őled úgy félek,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 Csetamás, Tamás, Bereményi Géza, a Telihold Dalai Producer Vasvári Pál és Csepregi Gyula Felelős kiadó Kálomista Gábor Önök termék hallottak.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 Fő fogja elkezdeni azt a dalt, ami az utóbbi időben szinte szignálá vált a Klubrádióban. Most pedig következzék egy hosszabb Facebook bejegyzés felteltően Pico András tollából 2013. október 26-en. Arról, hogy miért nehéz. Megértést kértem ismerőseimtől, barátaimtól, <coughs> elnézést, akik tegnap előtt este hozzám fordult a Kunce Gábor műsorának felfüggesztésének magyarázatáért. Adjanak időt arra, hogy informálódjak, megemésztem a történteket, írja feltettem Piko András. Választ vártok egy csóvó kérdésre, ezt rengetegen jelezték, és jelzik nekem tegnap óta a posztjaimra. Folyamatosan érkeznek a kommentek ez ügyben. A rádió jelenlegi legfontosabb ügyéről a rádiói mellett ez lett a másik online klubrádiós felület ahol megbeszélhető az ügy. Egyértelmű munkatársi reakciót igényeltek már csak azért is, mert a klubrádiós egyesületi elnökként két évig nem csak színpadon politikai beszédeket mondva, hanem a mindennapokban is egyfajta képviselője és megjelenítője voltam a klubrádió legelkötelezettebb támogatóinak, hallgatóinak. A barátaimnak tett ígéret mellett ez a második ok, ami miatt írok, írja felteltően Piko András. A harmadik pedig az, hogy azt gondolom, hogy a kunce ügy idézőjelben egy sokkal nagyobb problémát vett fel a klubrádióval áttételesen az úgynevezett baloldali liberális nyilvánossággal kapcsolatban, amivel eddig így nem szembesültünk, de amivel, ha még van rá esély, közösen kellene foglalkoznunk. Épp ezért egy valamit ne várjatok tőlem, hogy felmondjam a lojalitást és a szolidaritást a rádiummal és azzal a közönséggel, azzal a közösséggel elnézést, amelyhez tartoztam Kunce Gábor nélkül, és az elmúlt években Gáborral együtt. Nyilván sokan gondoljátok, hogy csak a nyilvánvaló egzisztenciális kényszereket ideologizálom meg, de a családom az elmúlt években hozzáedződött ahhoz, mit jelent egy kivéreztetett rádió olyan munkatársának lenni, akinek pluszmunkával munkával vagy épp azzal kellett segíteni a munkahelyét, hogy a legvégsőkig türelmes volt a munkahelyével szemben, amelyik nem vagy csak később volt képes fizetni. Ehhez hozzászoktunk, elég edzettek lettünk. Minden klubrádiós ebben a helyzetben volt és van. Mi ezzel járultunk hozzá a rádió fennmaradásához, és ha már az elmúlt három évet kibírtuk, akkor nem szívesen állnánk ki most, amikor végre nyugodtabban tehetnénk a dolgunkat, de amikor érezzük azt is, hogy baj van, írja, írta feltertően Piko András. Az ügyről. Koncegábor politikus volt, aki rádiózott, nem vált rádiósá, aki majd egyszer politikus lehet. Ez nem mond ellent annak, hogy nagyon jó kolléga volt, és egy mindenki által kedvelt arca lett a klubrádiónak, aki teljes jogú csapattagként állt mellettem a rádiós tüntetéseken a színpadom. Politikus volt, amikor elkezdte... Politikus volt, amikor egyesületi elnökként politikáról nyilatkozott az ATV-ben. Politikus volt, amikor onnan hozott tájékozottsággal kérdezett szakértőket, és jobban politikus volt, amikor olyan megengedő módon beszélt műsoraiban a saját aktív politikusi, vagy épp kormányzat idejéről is kérdezte adott esetben egykori minisztertársait. Politikus volt akkor, amikor meghívták október 23-ára beszédet mondani, és nem civil. Ott politikusként beszélt. Biztosan nem rádiós volt, amikor a rádió mikrofonja mögött erről a tüntetésről kérdezett egy politikai jellemzőt. Ez mutatta meg a legjobban a probléma lényegét, ilyen erővel Ungár Klára biztosan a többi felszólal pedig logikusan érvelhetnének hasonló lehetőségért. És egy másik önáltatásról. Koncsa nem attól válik újra politikussá majd, ha jelölt lesz, és attól sem, ha végre összeáll az a, telje, az a teljes ellenzéki összefogás, aminek ő majd saját akaratából segíthet, kampányolhat. Írja, írta feltehetően Piko András. Még egyszer elnézést az olvasási hibákért. Folytatom. A probléma tehát nem most állt elő, hanem akkor, amikor Gábor először közvetített aktív parlamenti képviselőként nekünk. Ennek a problémának nem kellett volna előállni, ha a rádió vezetői és Gábor nem döntenek közösen úgy, hogy előállítják. De ha előállt, akkor bármikor fél évvel ezelőtt is megoldható lett volna, vagy két hónap múlva. Mert ne tévedjünk. Ezt a problémát előbb vagy utóbb meg kellett volna oldani. Azt tudom, hogy egy éve volt valamiféle beszélgetés erről Gáborral. Nem ismerem a részleteket, és megértem, hogy az október 24-ei jadás amikor Gábor azt a tüntetést elemezte, aminek résztvevője volt, azodnali cselekvés követelt. De abban is biztos vagyok, hogyha minimum egy éve tudható a probléma, akkor a szükségszerű elvállás megtervezhető is lehetett volna úgy, hogy arra a hallgatókat felkészítjük úgy, hogy az Gábor a munkatársunk és barátunk számára a válasz legtöbb méltóságát biztosító formáját jelenthesse. Amiben nem elszenvedője, hanem részese a döntésnek, írja, írta felteltően Piko András. A békés megtervezett vállás előnyei nagyon szembe tűnőek most, amikor már nem tudjuk visszacsinálni a történteket, tenna perül maga biztosította Bolgár Györgyöt. Meg lehetett volna választani az időpontot is, és akkor nem lehetne olyan olvasat a mindennek, hogy külső nyomásra vagy belső érdekből válunk meg Gábortól. És akkor, bár ez a legkisebb súlyú szempont, bennünket munkatársakat sem ért volna teljesen váratlanul, meglepetésként a döntés. A nagyobb baj... Ebben a történetben így most mindenki sérült. A klubrádió az a közösség, amely a túlélését biztosította, és amelyet maga a klubrádió épített. A munkatársak közössége és egyéne, egyénenként mindannyian mi rádiósok, bár különböző mértékben. És biztosan sérült az a demokratikus elkötelezettségű közösség, amelynek az egyik nyilvános fórum a klubrádió. Hogy miként és hogyan, azt nem akarom részletezni, a viták a nyilvánosságban csak ezt taglalják. Van azonban egy súlyos vád amely közelebb viszi, visz a nagyobb problémához. És innentől nem véletlen váltok át egyes szám első szeméről többes szám első szemére, mert eddig a magam nevében írtam a magánvéleményemet, de a vád, bár a döntést nem én hoztam, és mint fentebb írtam, komolyabb problémáim vannak vele, a kötelezőnél is erősebb szolidaritást és lojalitást követel meg tőlem a rádió vezetésével kapcsolatban. Azt állítják és sugalják rólunk, hogy az NSP támogatásáért cserébe adtuk oda egyik munkatársunkat. Ott adtuk oda egy munkatársunkat. Ez a vád, amennyire aljas, annyira nehezen cáfolható. Rátkenék és legfeljebb csak maszatolhatod, a bűz ott marad. Ezt a vádat sem bizonyítani nem tudja senki, de cáfolni sem lehet minden kétséget kizáróan. Ezért végtelenül aljas, mert a vád melletti bizonyítékok és a vádat cáfoló érvek is csak közvetettek lehetnek. Tudjuk hogy a táncsis alapítványtól kapott pár támogatások eltörpülnek a hallgatók ezreitől és a civil felajánlóktól kapott összességében több százmilliós támogatások mellett. A mi fő támogatónk a hallgatóink közössége. Komolyan gondolja bárki is, hogy a fő támogatók egyik kedvenc műsorvezetőjéről pár milláért lemondanánk? Komolyan gondolja valaki, hogy az MSZP bármely vezetője ki akar kényszeríteni egy olyan döntést, és ez a kényszer cson itt átmegy? Mit érnének el vele a nyilvánvaló botrányon kívül? Kunce mellett van még pár műsorvezető, akit ilyen alapos szintén ki lehetne rakni, mondjuk engem is, mert kritikusan látja az mszp de a DK-t, vagy épp az Együtt PM-et. Ez utóbbi nekem különösen pikáns, hiszen mindenki által tudható, hogy a Haza és Haladás Alapítvány blogját szerkeztem két éve, de soha nem szabtam gátot a műsorainkban a, róló, a róluk szóló kritikáknak. Szénási maradhatna? Vagy Kar, Parakovács? Aki a Milla online felületeit gondozza, és aki ezt nem akadályozza meg abban, hogy elmondja kritikus véleményét akár róluk is? Magunk között parád szerintem nem nagyon akadályoz meg semmi semiben, egyetlen belső korlátja van, amelyet érvényesít, az is leginkább az állatok őszinte tiszteletét, védelmét jelenti zárójelben. Ez így nem több, mint az ellenzéki oldal öngyilkos harakirijének újabb stációja, de tényleg minden személyiséget elképzelhetőnek tartunk egymásról? Ha igen, akkor mégis mit akarunk a másiktól, és miért akarjuk azt annyira engedhetetlenül Írja, írta feltehetően Piko András. Hátrébb kellene lépni, lehiggadni és meglátni a valódi bajt. A klubrádi esetében azt, hogy súlyos, szinte megoldhatatlan ellentmondás jött létre azzal, hogy a finanszírozásunk megváltozott. A rádió tulajdonosa a fogyasztókhoz fordult és pénzkért a szolgáltatás fogyasztóitól arra a programra, amelyet biztosít. Mindig előáll az a mostani botrány, ha változik a program, például a műsorvezetők köre. Meg kell -e beszélni a magukat joggal részulajdonosnak tartó fogyasztókkal ezt a változást? Egyáltalán mi a joga a rádiót fenntartó hallgatóknak? De, és ez a nagyobb baj, amire a Facebookon Urbán Ágnes egy kommentjében írt, egyre nyilvánvalóbbá vált a közösségi finanszírozás erősödésével az, hogy a fogyasztóink legaktívabb tagjai, akik anyagilag is támogatnak, módosítani akarnak a programom, nekik túl langyosak. Politikailag korrektek, engedékegyek vagyunk, ők ennél harcosabb ellenzéki rádió szeretnének, amelyik egyértelműben és engesztelhetetlenül küzd az ellenzéki sikerért a kormányváltásért. Minden ellenzéket érintő kritika szinte népharagot vált ki a fórumozóinkból, minden kormánypárti megszólaló ugyanezzel jár. A vállalta liberális szelleműségünk inkább balra nyitotta a szakmai szabályait tekintve minden hibája ellennél és a közö, a közszolgálatiságot követő program egyre kevésbé tolerálható a legaktívabb hallgatóink által. Írja, írta, felteltően Piko András. Sarkítva. Hogyan oldható fel az az ellentmondás, hogy a közönség, amely támogatja a rádiót, nem azt az eszményleg irányzatos, ám formailag és szakmai szabályait tekintve pártatlan programot szeretné, amire hivatkozva Gábor műsorait felfüggesztették a rádióvezetői vezetői Lásd, zárójelben nem a beszéd tartalma, hanem a ténye volt az indok zárva, hanem ehelyett egy a politikához és a pártossághoz sokkal közelebb álló, az ellenzék politikai harcát direktebben támogató rádiót hallanának. Konce Gábor szereplése a rádióban valójában ellentmondott a Klubrádió eredeti programjának, ezért is szerették oly nagyon a legelkötelezettebb hallgatói csoportok. A rádió eredeti programja megkövetelte a válást, a hallgatóink közül sokan pedig ezért büntetnek bennünket. Mivel a vállás módja erre alkalmat ad, bele is illesztik abba a nagyobb ellenzéki történetbe, amely most összefogás és kooperáció helyett a szétválás és egymás szidalmazása jellemez. Írja és írta a feltelten Piko András, a klubrádió műsorvezetője. Nem tudom hogy lehet ebből kitörni, folytatja szövegét a Facebookon Pico András. De azt remélem, felteltem Pico András. Ha ki tudunk szállni a rossz magyarázatok és előítéletek, a másikat morálisan megsemmisítő vádak indulatából és valóban a problémával magával foglalkozunk, akkor talán még van esély. Kuncegábor esetében a rádió nem jól kezelte a problémát, nem most, hanem a probléma kialakulásakor és utána. Ha lett volna elég higgadságunk, eszünk meg bátorságunk hozzá, akkor most nem is itt tartanánk. Itt kell, hogy megjegyezzem, hogy az az ember, aki itt ezt a Kunce Nem Dörmök Tovább Lásd Index cím összeállítást készíti, 2009 óta mondja magáit, bár kétségtelen, hogy nem vagyok a klubrádió műsor vezetője. Folytatom. Nem tudom, hogy lehet ebből kitörni, de azt remélem, ha ki tudunk szállni a rossz magyarázatok és előíteletek a másokat morálisan megsemmisítő vádak indulatából és ha valóban a problémával magával foglalkozunk, akkor talán még van esély. Kunce Gábor esetében a rádió nem jól kezelte a problémát, nem most, hanem a probléma kialakulásakor és utána. Tudom, ezt már olvastam. Ha lett volna elég higgazságunk, eszünk meg bátorságunk hozzá, akkor most nem itt tartanánk. Akkor észrevettük volna azt, hogy egyik műsorvezetőnk a műsora után még onnan a stúdióba laktatnak politikai interjút a krónikás riporterünknek. De azt is tudom, hogy nagyon, ne, hogy nagyon nem volt könnyű higgatnak, eszesnek és magunkkal szemben bátornak lenni, amikor olyan politikai és gazdasági nyomás kellett elszenvednünk a hatalomtól, ami, minden, ami elvitt minden higgatságot, és ami kifelé irányította a bátorságunkat. Nem mentséges semmire, legfeljebb némi magyarázat. Azért is írtam ezt le, mert a problémát helyettünk nem fogja megoldani a politika. Ha a legaktívabb hallgatók programját követnénk, akkor egy új más színű kormány esetén elhivatott támogató kormányrádióval kellene válnunk, és az nem egyeztethető össze a rádió eredeti programjával és a mi szakmai meggyőződésünkkel. Ha a szakmai meggyőződésünket követjük, akkor azokkal fordulunk szembe, akik a legtöbbet tették értünk, tüntettek és anyagi áldozatot vállaltak a klubrádióért. Ha marad a Fidesz kormány, akkor a hallgatóink támogatása nélkül továbbra sem maradhat fenn a klubrádió. Tudjuk, hogy akkor még tudarabb idők jönnek majd. Elég lesz az, amit most tudunk nyújtani, vagy a fennmaradásunkért, és a hallgatói támogatásért cserébe harcos és pártos rádiót kell majd csinálnunk. A legsúlyosabb kérdés, valóban ezt akarjátok? Ezt? írta, írja, felteltem Piko András a Facebookon. Ez nem az a műsor, ahol az elhangzó szöveghez kommentárt fűznék. Elérhetőségem 353 9451 Amennyiben csütörtök délelőtt hallgatják a műsort, akkor kérem, ne, ne telefonáljanak már, hiszen az a műsor ismétlés lesz. Midén eljé majd az a fényteli nap, midén népült vagy hirtelen szintval. Vajon mely jegyben megyünk úrna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem, én s fejem nem dróton forogni. S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, szemre vételezem azt, hogy az mi.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 <Színt> e, jó, tétlen, de először meg nem az érdekelne, hogy a külföldi robber Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő lépünk, majd szint valami villám. Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg és aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, de belen a hatalmas, mert be van. Október 27-éről uh, két. <Színt> irományt idéznék, és aztán még egy citátum van. Azt követően csak zene, illetve az önök műsorral kapcsolatos telefonjai, semmi egyéb. Elérhetőségem 353-9451. Vasárnap Gyurcsány Ferencis is közösségi oldalának Kunce ügyről. Az ellenzéki politikus azt írja, már csütörtökön felkereste Arató Andrást és kritizálta döntését. Idézett. Amikor csütörtök késő este meghallottam, hogy a klubrádió tulajdonosának utasítására kirúgták, Konce Gábor-t Arató András és szenvedélyesen kritizáltam döntését. Andrással jó viszonyban vagyunk, nem barátok, de mondjuk úgy közeli és egymást respektáló ismerősök. És ha már ilyen a viszonyunk, akkor gondoltam, nem a háta mögött dohogok, hanem a szemébe, fülébe mondom lesújtó véleményem. Nem értem a klubrádiót. Az a baj a kuncéval, hogy politizál, de te a klubrádió is ezt teszi, szabadelvű baloldali demokratikus hangas csilány kormánypropaganda tengerében. És nagyon becsülő ezért. Nem az a baj, ha egy műsorvezető politizál, hanem az, ha ezt eltitkolja és így becsapja a hallgatót. Kuncéról viszont mindenki tudja, hogy mit csinál, csinált, tudja, hogy egy szabadelvű egyesületet vezet. Az lenne a baj, hogy politikai beszédet mondott, bár sokkal több bennünket támogató művész újságíró üzletember vállalna a nyilvánosságot akkor előrébb járnánk, írja Gyurcsány Ferenc. Szóval jól elrontotta ezt a klubrádió pontosabban a tulajdonosa. És ennél csak durvábbat tudnék mondani. De ezzel együtt is azt mondom a hallgatóknak, hogy sokáig ne őrizzék egyébként jogos felháborodásokat. Ne büntessék végletesen és véglegesen a rádiót, mert szükség van rá. Akkor is, ha messze nem tökéletes. Ez jutott nekünk, ez is a miénk. És nélküle gyengébbek lennénk. A klubrádió Facebook oldalán a, a monogrammal feltelheten Arató András bejegyzést igyekszik lehűteni a Kunce Gábor távozása miatt forrongó kedélyeket. Idézet. De a kollektív emlékezet képes megcsalni a képzelőt, többnyire azért, hogy igazolja álláspontját. Először is nem a hallgatók hoztak össze maguknak rádiót, nem is a szocialisták, és különösen nem a liberálisok, nem ők fordították vagyonuk jelentős részét a szabad hang megteremtésére, fenntartására, nem ők mentek perre a hatalommal, nem ők mentek el az EU-ba, a szabad világ sajtójába, nem ők keresték a leglehetetlenebb helyzetben a megoldásokat, más szóval nem ők vitték vásárra a bőrüket. Akik most nekem rontanak, kibicek, akiknek semmi sem drága, ami nem az övék. Senki más nem csinált rádiót. Jószerivel semmit sem csináltak mások. Majd később. Vannak tisztességes és vannak jó döntések. A kettő sajnos csak ritkán esik egybe. Valóban szánalmas mindkét érv, a hatalommal történő alkuról és az idézéles megrendelésről is. Örülnék, ha belátnád, belátnátok. Mindenki nyerne vele.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 Ő fogja elkezdeni azt a dalt, ami az utóbbi időben szinte szignálá vált a Klubrádióban. Jó esetben korlátít, de azt is azt, hogy Fiao János eztán durván két-két és megmondta, hogy Puncegából mit keresott. Emlékszem, amikor a parlament folyosóin készített interjúkat. A másik az, hogy a most a Anton halálát, ugye, és a francia forradalom úgy érzik, hogy a forradalom felfaja saját gyermekeit. Én ezt látom itt most. Ez történik. Nem tudom a véleményed, de én úgy érzem, az egész expozéből ez jön ki. Meghívó. Ennek már felesem tréfa. Kedves vendégünk! A Demokratikus Koalíció újabb izgalmas programot szervez, amelynek címe Ennek már felesem tréfa, avagy művészek üzenete a demokratikus erők összefogásáért. Időpont 2013. november 7-e csütörtök, délután 6, fél 6 óra, helyszín, ez és ez a hotel, itt és itt. konferencié, Langgyörgyi. Felépő művészek Behánezter Beregi Péter, Cserna Fülöp Zsuzsanna, Heller Tamás, Langgyörgyi, Szalai Kriszta, Székhely József, Szórádi Erika, Tarján Péter, Varga Ferenc József és Zsolnai Júlia. A nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a rendezvény helyszínének befogadóképességét figyelmevéve kérjük, hogy regisztráljon az ilyen és olyan e-mail címre. A terem befogadóképessége 450 férőhely. Szeretettel és tisztelettel várom minden érdeklődőt a Demokratikus Koalíció csapata, élő Norbert, a DK Budapesti Koordinátora, Földes Agnes Szervezőt. Mint tudják, ezzel kapcsolatban, ezt elmondta Lang György a Klubrádióban is ma reggel, beszéltem Lang Györgyivel, aki azt mondta, akinek azt mondtam, hogy ezzel a kiállásával szerintem megteremti annak az elvi lehetőségét, hogy tőle is megváljon a Klubrádió, ezzel kapcsolatban műsorvezető tárgyát, társát, tárgyát, társát, társát, Falusi Mariant is természetesen bevontam ebbe a körbe, hogy mit válaszoltak, az legyen a mi kettőnk édes titka, én csak azt ma el, ami önökre tartozik. Beszéltem Arató Andrással is, aki valamit mondott erre, és hogy mit mondott erre, az ma szerdán délelőtt kiderült, egyébként nekem ugyanezt mondta, de onnantól sokkal fontosabb volt, és sokkal nyilvánvalóbb, hogy a telefonom után fontosnak tartotta, és szerintem jól tette, hogy felhívta Lang Györgyit, és biztosította arról, hogy ez a műsorvezetői szereplés, amit ő a demokratikus koalíció számára vállal, az semmilyen vonatkozásban szerinte nem egybevethető azzal, amilyet Kunce Gábortól átmenetleg megváltak. Hogy ezzel kapcsolatban nekem mi a véleményem, ezzel épp úgy nem jövök elő, mint az összes többi dokumentumhoz sem fűztem kommentárt. Kommentárt legfeljebb akkor fűznék, hogyha olyan telefon érkezne, amivel kapcsolatban nekem is módom állna, elmondani a véleményemet, itt azonban a dokumentumok beszéltek önmagukért, hozzátéve persze, és ez nagyon fontos, hogy annyiban van a szövegkörnyezetéből kiragadva a történet, hogy itt most el kellett volna mesélni, messziről jött ember, mi az a Klubrádió, ki az a Kunce Gábor, és így tovább, és így tovább. Önök egy szerda kora esti műsort hallanak, amelyet most még felhívhatnak 7 percen keresztül. Ez a lehetőség a csütörtöki ismétléskor már nem áll fenn. Ezt a műsort csütörtökön 2013. október 31-én október utolsó napján reggel 9 és 10 óra között megismétlem. Hello. Hello. Szia, Pál Gutiérrez vagyok. Szévesz. Pont hallgattam a klub rádióműsorait aznap, amikor ez történt, és az időszerűsége nagyon furcsa volt, hogy így szinte az azonnali hatályal kellett ezt a kapcsolatot megszüntetni kulcéval. És akkor most, amit hozzátettél a ratondás nyilatkozatait, én azt érzem, hogy valami nem, nem stimmel a dologban. Tehát ennyire nem lehet valami nagyon gyorsan sürgős, hogy ne jelne rá pár órával később, vagy pár nappal később is, miközben évek óta ebben a helyzetben van mindenki számára dolog. És az, hogy aratlandás ennyire sarokba szorítva védekezik, ez megint nem stimmel. Mondjátok utánunk! Hét óra van gelyföl, vár a kapros gelyföl. Felfrissít az, zuhany, csak a csempén zuhany. Most még telefonálhatnak elérhetőségem 353-94-51 nehogy eles! Éjjel-nappal gyakizom Hogy fejlődjön a nyakizom Néhány eurót megér Ha laptophoz van egér csak. De mert, hogy az a baj esetleg a Kunce hogy, hogy mi később lesz, fel féltek inkább. Nem értettem, hogy az a baj a kuncíval, hogy? Hát, hogy nem ez a szereplés lehet a gond, hanem majd ami később lesz esetleg. Mint azt az összeállításból hallhatta, Kunce Gábor semmilyen politikai szereplést nem akar vállalni. a kampányban részt Viszont a Merre van szélnek forrása?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 Csomagot kaptam, csomagot kaptam egyet. Kinyitottam, kinyitottam, mi lehet abban benne? Pupikék póló, pupikék póló, nekem ma sajnos nem kell. Sose hordom, sose hordom, se korra este sem reggel. Visszaküldöm holnap, kell a cucc a francnak. északi fény ne bele nyúlhat a rusz nebe mancsak, és a germánság ma már tényben itt nincs csak a telkem és házam akarja. No de bényét a de bényét Kinyitottam, de mi lehet abban bényét a de bényét a de bényét nem de nem kell. de sosem, a de bényét a Sorsdöntő, mert vissza nem vonható Tőled úgy félek, hogy elrombott-e marha magyar szavazó. Fizika, könyv, könyv, könyv, nekem az úgy csinálom kell. 3,53, 94, 54, 50, és senki többet. Harmadszor. Na küldöm volna, kell a könyv a francba, vissza. Egyben megyünk úrna felég borítékba bazár, árté egy választás mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontottem már magyar szavazó, őled úgy fél lehet, hogy elrohontottem már a magyar szavazó. Vidőn eljön majd az a fényteli nap, vidőn népünk vagy hirtelen szintval, vajon mely egyben megyünk úrna elé, poritink, a tígy János műsorát hallották, elérhetőségem döröpont, Fialaj János gmail.com. Viszont hallásra. És most.